četvrtkom. Sjećanje 1777. godine Papa Grgur 7 nalazi se u zamku kanosa u Apeninima u Sjevernoj Italiji. Oni već mjesecima u sukobu s njemačkim kraljem hedrikom 4. kralji papa spore se oko prava na investituru. Pojam dolazi od latinske riječi investire, odjenuti, odjevati. U prenesenom značenju Uvesti u posjed ili u službu. Henrik i Grgur sukubljavaju se oko toga tko ima pravo imenovati biskupe. Car smatra da je to njegovo pravo. Papa da to pravo pripada samo njemu kao glavi crkve. Grgur sedmi u kanosi jer mu je moćna plemkinja Matilda od Toskane savjetovala da se skloni u taj dobro utvrđeni zamak. Kako bi bio siguran od kraljevih ljudi. Ali papa nije bio taj koji je bio u lošijem položaju. Godine 1076. kralje na saboru u Wormsu pokušao kroz biskupe koje on svrgnuti Grgura sedmog kojeg je nazvao lažni opat Hildebrand. Papa je odgovorio najjačim oružjem. Kralja je ekskomunicirao, isključio iz zajednice vjernika. To je značilo da mu ni jedan vazal više ne duguje svoju vjernost. U listobadu 1076. najznačajniji njemački plemići okupili su se na saboru u Treburu i zatražili od Henrika IV. da se pomiri s papom i od njega zatraži oprost grijeha i dali mu rok da to napravi do sabora u Augsburgu, koji se trebao održati u veljači 1077. Ako on to ne učini, oni će izabrati novog kralja. I Henrik nije od drugog izbora, nego se u sječnju 1077. uputiti po snijegom zametenima peninima kako bi došao do pape koji se sklonio u Kanosu. Trije dana Henrik na snijegu ispred ulaza u zamak čekao da ga Gargur primi. Nakon tri dana papa mu se smilovao i dao oprost. I dan danas fraza ići u Kanosu znači poniziti se. U sukobu svjetovne i crkvene vlasti kralj je bio ponižen, papa je bio pobjednik. Borba za investituru zahvatila je veći dio Europe. Među zemljama u kojima je ona ostavila traga u odnosu između svjetovne i crkvene vlasti je i Hrvatsko kraljevstvo. Borba za investituru podudarala se s pokušajem da se reformiraju i crkva i papinstvo. Godine 1032. za papu je odabran Teofilakt, sinovac pape Benedikta VIII i jedan od četiri sina Alberika, grofa Tuskulanskog. Kada je Benedikt postao papa, opati kroničar Rodolf Klaber napisao je da je Teofilaktu bilo samo 10 godina kada su ga izabrali za papu i da je izbor rezultat velikog podmićivanja. Glaber je bio pristolica reformskog pokreta, nastalog u opatiju i klini, pa je možda pretjerao kada su u pitanju papine godine. Li njemački kralj Henrik III. odgodio svoje krunjenje za cara Svetog Rimskog carstva, jer nije htio primiti krunu iz ruke takvog pape. A onda je taj Benedikt IX. povukao potez koji je zaprepastio mnoge. Roger Collins u knjizi Čuvari, ključeva neba, povijest papinstva piši... Još je šokantnija i do tada nezabilježena bila odluka Benedikta IX da 1044. abdicira. Govorkalo se i da se želio oženiti i da je dao papinsku čast na prodaju kako bi povratio barem dio novca koji je dao za svoj izbor. Do je teško doći, ali epizoda s Benediktovom abdikacijom označava ključnu tranziciju u povijesti papinstva. U rujinu 1044. obitelj Krezenci povela je pobunu koja ga je natjerala da pobjegne u Tuskulum i u sječnju 1045. osigurala da za papu kao Silvestar III. bude izabran njihov saveznik Ivan, biskup od Sabine. Obojca papa ekskomunicirali su jedan drugoga. Silvestrova vladovina bila je kratka, jer je Benedikt X. ožujka ponovno zauzeo Rim i prisilio Silvestra da se vrati u Sabinu, gdje je ostao pod zaštitom krezencijevih, još uvijek tvrdeći da je on legitimni papa. Ali 1. svibnja Benedikt je odstupio s papinske stolice u korist svoj kuma, postarijeg rimskog svećenika po imenu Ivan Gracijan, kojemu je javnom aklamacijom u sjećanje na Grgura Velikog dano ime Grgur VI. Porimu su kružile glasine da je Grgurov izbor plaćen velikim mitom, ali on je brzo postao poštovan. Glaber je u svojoj kronici napisao da je Grgur najpobožniji čovjek i nenadmašan u svoje svetosti, te da je poboljšao na bolje ono što je njegov prethodnik kaljao. A onda se u sve umješao kralj Henrik III. John Julius Norveć u knjizi Apsolutni monarsi, povijest papinstva piše. Sada je bilo ne manje od tri pretendenta koji su svi tvrdili da su zakoniti pape. Dvojca od njih bili su praktično bezvrijedni. Gracijan, koji se nazvao Grgur VI, bio je barem ozbiljan crkveni čovjek i pobožan reformator, čak i ako se nije mogao osloboditi optužbi za Simoniju. Situaciju je konačno razriješio njemački kralj Henrik III. Henrik je 1039. kada su mu bile 22 godine naslijedio oca Konrada II., bio je savjestan vladar koji se prema svojim vjerskim obavezama odnosio krajnje ozbiljno i bio moćni zagovodnik reformi. Njegov prvotni cilj zbog kojeg je došao u Italiju bilo je krunjenje za cara, ali odmah uvidio da mu prva zadaća treba biti uređenje papinskih poslova. Na putu za Rim sreo je u pječenci Grgura, ali nije bio impresioniran. Njegov zaključak bio je da svrgne sva tri pretendenta na papinsku stolicu. Samo se Benedikt odbio pokoriti, zauvijek je nastavio stvarati probleme sa svog obiteljskog imanja pored Fraskatija. Silvestar, koji i onako nikada nije želio te posao, vratio se u svoju staru biskupiju. Grgur, daleko najvrijedniji od trojice, prošao je najgore. Na saboru u sutri proglašen je krivim zbog Simonije i upratnji svog kancelara kardinala Hildebranda protjeranje u Njemačku. Umro je sljedeće godine u Kelmanu. Hildebrandu je u trenutku progona Grgura VI bilo oko 20 godina. On neće zaboraviti što je kralju učinio papi Grguru VI. On će postati papa Grgur VII koji će kralja Henrika IV, sina Henrika III natjerati na poniženje u Kanosi. Henrik III. odlučio izabrati novog papu i na badnjak 1046. odabrao je Adalberta nadbiskupa Hamburga. Ovaj je odbio tu čast i onda je Henrik papinstvo ponudio biskupu Suidgeru od Bamberga, koji je uzeo ime Klement II. Klement je bio reformski papa, ali je poživio samo do listopada 1047. Onda je Benedikt IX. uvidio prigodu i utvrdio se u Rimu, sve doka otamo nisu istjerale carske trupe. Benedikt nije odustajao. Roger Collins piše. Henrik je nominirao drugog njemačkog biskupa za papu, bavarca po imenu Popo, biskupa od Brixena. U vremenu je Benedikt IX. pridobio Mark grofa Toskane, koji je odbio propustiti Popa do Rima i pokušao uvjeriti cara da je Benedikt zakonito postavljen uz pristana Krimljana. Samo je prijetnja cara da će osobno doći u Rim prisilila Mark Grofa Bonifacija da popa 17. srpnja u za papu kao dama sa drugog. Novi papa umro je tri tjedna kasnije od malarije. Trebalo je vremena da se nađe zamjena, ali u prosincu car se odlučio za Bruna, člana obitelji Grofova iz Alzasa i biskupa od Tula. On je pristao pod uvjetom da bude formalno izabran od rimskog svećenstva kako bi njegovo uzdizanje na papinsku stolicu bilo proceduralno uredno i u veljači 1049. on je postao papa. Među Brunovim uvjetima za prihvaćanje papine časti bilo je i to da ga u Rim prati hildebrand Bruno je uzao ime Lav Deveti. On je provodio reforme koje su trebale vratiti ugled papinstvu. Poživio je do 1054. A onda je car Henrik III. ponovno odabrao papu. Trebalo mu je skoro godinu dana da nađe novog. Bio je to opet njemac Gebhardt, biskup od Eichstata, koji je uzao ime Viktor II. On će biti zadnji papa kojeg će postaviti njemački kralj i car. Henrik III. umre u listopadu 1056. Naslijedio ga je petogodišnji sin Henrik IV. Viktor je umro 1057. Bio je također reformski papa, ali je loša klima Rima ubrzala smrti onako boležljivog čovjeka. Njegovo tijelo htjeli su prenijeti u Eichstatt, ali je povrka s njegovim tijelom oplječkana u Raveni i njegovo je tijelo pokopano u Teodozijevom mauzoleju u tom gradu. Kako je kralj bio dječak, Hildebrand, koji se do tada prometnuo jednog od ključnih ljudi oko pape i ostali reformisti, odlučili su odabrati opata iz Monte Cazina, nekadašnjeg bliskog suradnika pape Lava IX, Frederika od Lorene, koji je uzeo ime Stjepan IX. Ali on je nakon sedam mjeseci umro i papinska stolica opet je bila prazna. Rimska aristokracija uvidjela je svoju prigodu. Njemački kralj bio je dječak, Hildebranda nije bilo u Rimu. Bijaju u Njemačkoj. John Julius Norvić piše. Iskustvo proteklih nekoliko godina govorilo je da u takvim trenucima sve ovisi o brzini. Obitelji, krezenci i tuskulani brzo su isplanirali udar i za nekoliko dana Giovanni Minčo, biskup od Valetrija, postavljanje za papu pod nesretnim imenom Benedikt X. Zgledište reformatora izbor je mogao biti gori, novije papa mogao biti netko slabije volje, lav deveti učinio ga je kardinalom, a Stjepan ga je smatrao mogućim protukandidatom. Ali oni nisu mogli prihvatiti način na koji je on izabran, koji su gledali kao korumpiran i nekanonski. Reformatori su otišli iz Rima i susreli su se u Toskani s Hildenbrandom i odlučili da oni sami trebaju odlučiti tko će biti papa. Izbor je pao na Gerarda, biskupa Firenze, bez besprijekorno razumnog čovjeka iz Burgundije. Gerard je uzeo ime Nikola II. Reformatori su našli i moćnog zaštitnika bio je to Gottfried od Lorene, moćni vojvoda koji je s malenim vojnim odredom ušao u Rim i nakon nekoliko dana uličnih borbi uspjerao istjerati Benedikta desetog iz Rima. Benedikt je namjeravao raditi ono što je radio i njegov prethodnik Benedikt 9 utvrditi se i čekati prigodu za povratak. Onda je Hildebrand povukao potez koji je odlučio borbu za papinstvo. John Julius Norwich piše. Nijedan drugi član kurije, čak ni sam papa Nikola, nije imao nužnu kombinaciju hrabrosti i ugleda. Po Italiji, a posebno od svećenstva u Rimu, normani su smatrani ne bez razloga skupinom barbarskih bandita, neboljih od Saracena koji su prije njih terorizirali jug Italije. Za mnoge kardinale ideja saveza s tim ljudima, čija je povijest svetog i Skrnavljenja bila zloglasna i koji su se usudili pet godina ranije uzeti oružje i protiv samog svetog oca i držati ga zatočenim devet mjeseci, morala se činiti daleko više zaprepašćujućom od saveza s rimskim plemstvom ili čak i sa samim Benediktom. Ali Hildebrand je znao da je u pravu. Papa i kardinali su se pokorili, kao i uvijek njegovoj volji, i u veljači 1059. on je samo otišao na razgovore s jednim od normanskih vođa, Richardom od Kapuje. Normani su bili potomci vikinga koji su se 911. nastanili u Normandiji. Vikinčki vođa Rolo nagodio se sa franačkim kraljem Karlom III. Glupim. U zamjenu za odustajanje od pustošenja po Francuskoj i pruženje zaštite od drugih vikinčkih napada, Rolo i njegovi vikinzi dobili su pravo da se nasali u Normandiji. Normani su postali najopasniji ratnici Europe. Jedna njihova družina došla je početkom 11. stoljeća u Italiju kako bi se poklonili svom svecu zaštitniku Arhanđelu Mihovilu. Na jugu Italije bilo je velikih prigoda za najbolje ratnike i oni su ubrzo počeli širiti svoju vlast. Hildebrand se sa Richardom brzo nagovorio i normanski ratnici opsili su Rim i zauzeli ga u listopadu 1059. nakon više mjesečne opsade. Benedikt X je zarobljen, suđen i zatočen. Tok su Normani obsjedali Rim, papa Nikola II. održao je sabor u Lateranu, na kojemu se okupilo više od stotinu biskupa. Na tom saboru donesena su pravila u izboru pape, koja većinom vrijede i danas. Car ili bilo koji drugi svjetovni vladar nema riječ u izboru pape. Njega biraju samo kardinali. Hildemran će papa postati tek 1073. Tada mu je bilo oko 50 godina. On će u Kanosi dočekati da mu se car pokloni i zatraži oprost. Sve ono što se događalo u Italiji imalo je i odjeka na istočnoj obali Jadrana, u hrvatskom kraljevstvu Kralj Petar Krešimir IV. prvi se puta u pisanim izvorima spominje 1060. u ispravi o snutku samostana svetog Petra u Dragi. Te godine reformski papa Nikola II. u Hrvatsku i Dalmaciju uputio opata Majnarda, kako bi on utvrdio... Je li Petar Krešibir IV. ubio svog brata Goislava, Već je to pokazivalo koliko se papa osjetio moćnim u odnosu na svjetavnog vladara i koliko je bio njegov utjecaj u Hrvatskoj. A onda je 1074. skupina onih strašnih normana pod vodstvom grofa Amika II. inače formalno vazala pape Grgura VII. napala Hrvatsku i zarobila hrvatskog kralja. Njegovo ime se ne navodi, ali to je vjerojatno bio Petar Krešibir IV te pokrenulo niz događaja koji će dovesti do kraja samostalnog hrvatskog krajevstva. O tome ćemo govoriti u sljedećih nekoliko povisti četvrtkom. Naš put počinjemo s pokretom koji je pokrenuo reformu Zapadne crkve, govori profesor doktor Neven Budak. Benediktinstvo u desetom stoljeću je zapalo u krizu, i neki od redovnika očito nisu bili zadovoljni time kako žive njihova subraća kako poštuju pravila koje je sastavio sveti benedikt kako se zapravo ne odriču svjetovnih dobara, materijalnih dobara, nego uživaju u luksuzu. I zbog svega toga u samostanu klini su započeli sa reformom kojoj je cilj bio vraćanje ovim iskonskim načelima benediktinskog reda. I to se uskoro pretvorilo u reformni pokret u čitavom benediktinskom svijetu. Dakle, malo pomalo su reformirani svi samostani, a to se poklopilo onda i sa politikom papa, koji su pak ušli u sukob sa carom Svetog rimskog carstva oko pitanja investiture, zapravo oko pitanja prevlasti svijetovne nad crkvenom vlasti ili Obrnuto. Naime, utjecaj svjetovnih vlasti na crkvu je u to doba bio jako velik. Vladari su odlučivali o tome ko će biti biskup, postavljali su biskupe. Pape su ovisile o svjetovnoj vlasti, dakle u, zapravo u devetom i desetom stoljeću o tome tko će biti papa najviše odlučuje rimsko plemstvo, dakle u samom gradu Rimu. I zbog toga većina papa i jest iz raznih plemičkih rodova samoga grada Rima. Kasnije onda i carevi odlučuju o papama i sad... Papa je u 11. stoljeću se nastoje emancipirati od te svjetovne vlasti, odnosno emancipirati cijelu crkvu od svjetovne vlasti i tako dolazi do tog sukoba oko investiture. Investitura je uvođenje u vlast, dakle radi se o tome hoće li papa kruniti cara i hoće li crkva sama, dakle kanonici sami birati biskupa ili će i dalje svjetsku vlast imati prevlasti određivati ko će biti papa i ko će biti Biskupi. Taj reformni pokret koji je započeo u Kliniju se poklopio sa ovim reformnim nastojanjima papinstva i to je imalo velikog utjecaja na tadašnji svijet, ne svijet nego na Europu naravno, zbog toga što su se pojedini vladari opredjeljivali za jednu ili drugu stranu, nastojeći naravno izvući što veću korist za sebe. Pape su željele dijeliti kraljevske krune kako bi se pokazalo da oni imaju prevlast nad svjetovnom vlasti. Što se naravno nije svidjelo caru i zbog toga je došlo do sukoba koje možemo pratiti i u Poljskoj, i u Ugarskoj, i kod nas. Dakle, radilo se doista o jednom sveobuhvatnom sukobu koji je bitno utjecao na prilike pogotovo u takozvanoj istočnoj srednjoj Europi. Vjerojatno je povjesničar Stjepan Antoljak bio prvi koji upotrijebio pojam Trpimirovići kako bi nazvao Hrvatsku vladarsku dinastiju. To je on učinio 1943. Prije toga hrvatska historiografija govorila je o lozi Trpimirovoj ili o narodnoj dinastiji. Za prvog u izvorima potvrđenog osnivača te dinastije uzima se Trpimir I, prvi vladar nazvan knezom Hrvata. Trpimirovići su vladali hrvatskom dinastijom u neprekinutom nizu do 1074. godine. Ali ne može se potvrditi da su kraljevi Tomislav i Krešimir I bili u rodu sa svojim prethodnicima. Jedini argument koji povezuje Trpimira I, koji je vladao približno od 845. do 864. s hrvatskim vladarima desetog stoljeća je ime Trpimira II. koji je vladao nakon 925. postoji mišljenja da s kraljem Krešimirom I, koji vlada približno od 935. do 945. počinje i nova dinastija. Neven Budak u knjizi Hrvatska povijest od 550. do 1100. pišu. O Trpimiru II. ne znamo gotovo ništa, osim što Konstantin Porfirogenet veliku vojnu snagu Hrvata veže upravo za njega i njegova nasljednika, krešimira I., o kojem također ništa ne znamo. Krešimir je bio prvi od četiri vladara koji će nositi to ime i za koje možemo ustanoviti slijed rodbinskih odnosa, tako da se u literaturi ponekad može naići i na naziv Krešimirovići, kojim se označava Hrvatska vladarska dinastija u 10. i 11. stoljeću. Kako se Tomislav posljednji put spominje 925. a pobjeda nad Bugarima postignuta je poslje, moguće je da je zapravo Trpimir II. bio taj koji je nanio poraz, alo Goboturu, ali izvori to ne potvrđuju. Detaljnu rekonstrukciju vladarske loze nije moguće napraviti zbog nedostatka izvora. Na primjer u jednom od pisanih izvora piše ovo... U godini 1075. od utjelovljenja gospodine našeg Isusa Krista, mjeseca studenog, u ono vrijeme kada je grof Amiko zarobio kralja Hrvatske, ja sam Girard, poslanik Svete Rimske crkve i Božio Milošću nadbisku Siponske stolice, poslan od pape Grgura u te krajeve, sazvao sveti crkveni sabor u grad Split. Godina 1075. računana je po takozvanom pizanskom načinu, pa je zapravo riječ o 1074. O kojem je kralju riječ nije jasno. Vjerojatna riječ o Petru Krešimiru IV. Nestanak kralja bio je udarac za kraljevstvo, posebno što se njegov mogući nasjednik Stjepan odlučio za život u samostanu. Naime, moramo reći, nije sasvim jasno i 100% sigurno što se dogodilo. Međutim, došlo je, to znamo, do napada Normana iz Južne Italije, i u tom napadu, kako izvor kaže, bio je zarobljen hrvatski kralj. Nije navedeno kako se taj kralj zvao i zbog toga su se u historiografiji pojavila različita mišljenja. U 19. stoljeću, pogotovo kada se gradio taj ...temeljni narativ Hrvatske radno-srednjovjekovne povijesti. Bilo je nezgodno smatrati da bi Petar Krešimir IV. kao simbol jakoga moćnog vladara bio zarobljen i odveden iz zemlje. Pa se umjesto toga onda tvrdilo da je tada bio zarobljen kralj Slavac o kojem možemo još naknadno govoriti, ali pokazalo se zapravo da po kronologiji to neće biti moguće, jer da je Slavac vladao tek 15. godina ili nešto više nakon tih događaja, tako da ipak sa dosta velikom vjerojatnošću, iako ponavljam ne sa stopostatnom sigurnošću, možemo reći da je Petar Krešimir četvrti bio taj koji je bio zarobljen i odveden u Italiju. Stjepan koji je u vrijeme Petra Krašimira četvrtoga nosio titulu duks. dakle bio je predviđen za prestolo nasljednika. Međutim, navodno zbog bolesti je završio u samostanu, svetom Stjepanu pod Borovima, pokraj Splita, i tamo je boravio sve dok nije umro kralj Zvonimir i onda ga je uspio naslijediti kao zapravo posljednji iz loze Krešimirovića, ćemo reći, netrpi Mirovića. Naime, on je posljednji, dakle, koji se uspio popesti na prijestolje, međutim, nije sasvim sigurno nije li netko iz te loze ipak još bio živi nakon njega. Naime, spominje se neki njegov nečak, ali ne znamo ništa dalje o njemu, tako da možda ta loza sama po sebi nije izumrla, ali nije se uspjela niti održati na prijestolju. 13. travnja 1059. papa Nikola II. održao je sabor u Lateranu Papinskoj palači uz baziliku Svetog Ivana Lateranskom. Car Konstantin I. podignuo je tu palaču na posjedu rimske patricijske obitelji Laterani i do preseljenja papa u Avignon 1309. ta je je bila papina rezidencija u Rimu. Na tom je saboru donesena odluka da papu može birati samo zbor kardinala. Tek kada ga oni izaberu, papa može tražiti da ga prihvati rimsko svećenstvo i narod. Bila je to hrabra odluka koja ne bi bila donesena da Hildebrand nije osigurao savezništvo normanskog grofa čiji su ratnici zauzeli Rim. Taj odluka značila da više ni rimske moćne obitelji, kresenci i tuskulani, ni njemački kralj i car neće moći po svojoj volji birati pape. To naravno nije značilo da će na to njemački vladari i rimski moćnici pristati. Uz kraljevsku potporu njemački biskupi proglasili su odluke donesene na Lateranskom saboru nevažećima. Ekskomunicirali su Nikulu II. i nakon njegove smrti carica Agnes, koja je kao regentkinja vladala u ime svog maloljetnog sina Henrika IV., održala je sabor u Bazelu i na njemu izabrala Petra Kadala, biskupa Parme za papu. Petar je uzao ime, Honorije II. drugim. U to vrijeme u Hrvatskoj se prema Tomi, Splitskom kroničaru i arhiđakunu, piscu dijela povijest Salonitanskih i Splitskih biskupa, dogodilo ovo. Dogodilo se pak da je neki svećenik došljak po imenu Ulfo stigao u krajeve Hrvatske na licu noseći izraz pobožnosti a u srcu skrivajući otrov svoje lažljivosti. Odlazio je međunarod i krišom šaputao, hineći da ga je poslo vrhovni svećenik i, suosjećajući s njihovom nemoći, obećavao da će im dati korisni savjet riječima. Znajte da je moj gospodar vrhovni svećenik bio veoma ožalošćen kad je čuo da su vaše crkve zatvorene i da je vašim svećenicima zabranjeno bogoslužje. Upravite mojem gospodaru i zaslanstvo svjesni da ćete moći postići što god budete htjeli. Ulfo, wolf ili Vuk, vjerojatno je nudio hrvatskom svećenstvu povratak na stare običaje, na bogoslužnje na narodnom jeziku, nošenje brada i pravo na ženitku. Ulfo je onda po Tomi, Čededu, grčkog biskupa i kako ga Toma naziva, neukog starca, doveo u Rim pred Honorija drugog, da ga ovaj potvrdi za biskupa. Ali Honorije drugi bio je protu papa. Reformska struja, na čelu s Hildebrantom izabrala je za papu Petra Damjanija, biskupa Luke, koji je uzeo ime Aleksandar II. Honorije II. kratko je kontrolirao Rim. Aleksandar II. krenuo je učušćivanje svog položaja. Daleka borba za to vodila se i u Hrvatskoj. Tomar Hidjakon piše. Ali krepost svemogućega nije dugo podnosila da vražja zaluđenost vara nesretne duše. Čim je glas o tim bezbožnim dijelima došao do ušiju vrhovnog svećenika, obuzela ga je velika tuga i bez okljevanja je žurno poslao nekog svog izaslanika, kardinala Ivana, da iskorjeni žar zločinačke šizme iz krajeva Slavonije. I tako, kad je kardinal došao u te krajeve, zapovjedio je da se sakupi mnoštvo naroda i klera. Oštro je izgrdio lažnog biskupa pred njegovim gotima zbog tako neodgovornog nedjela i objavio svima da mu vrhovni svećenik nije odobrio obavljanje nikakve svete službe. Zbog toga je Čededu i Potepu i njihove sljedbenike nožem vječnog prokledstva ocijekao i zajednice vjernika. Zapovjedio je zatim da se Ulfok koji je smislio i začeo takvo zlodjelo, odvede sve do splita. Tamo je sazvao sinodu i tog je pokvarenog svećenika lišio svakoga crkvenog reda i dao da ga se išiba, da mu se obrije glava, na čelo stavi užareni žig i da ga se prema papenoj zapovjedi baci u doživotnu tamnicu. No, budući da se suludi da nije opametio od počinjenog prijestupa i zbog njega su se po cijelom kraljevstvu pojavili povodi za sablazan, Vrhovni je svećenik naložio da se na njega svečano baci prokletstvo u rimskoj crkvi, u Splitskoj i počitavoj provinciji. Misije koje uopće stižu iz Rima imaju za cilj naravno upravo učvrstiti papinsku poziciju u Hrvatskoj, odnosno u Dalmaciji, gdje se, osim ovoga o čemu smo do sada govorili, naravno javlja i problem utjecaja istočne crkve. Dakle, Hrvatska je cijelo vrijeme od kad je osnovana crkvena organizacija u njoj od kad je uopće krenulo pokrštavanje u devet stoljeću bila podložna rimu. Dalmatinski biskupi također su u vjerskim pitanjima bili podložni rimu osim u jednom vrlo kratkom razdoblju, ali politički su oni zapravo priznavali Bizantskoga cara. Kao što su do duše teoretski hrvatski vladari sve do Petra Krešimira priznavali bizantske careve kao svoje suverene još tamo od kraja devetog stoljeća. Taj utjecaj Bizanta na istočnom Jadranu se očitovao između ostaloga ili možda najviše kroz širenje slavenskog bogoslušja. Dakle, Znamo da su sveta braća i Metod u 9. stoljeću bili upućeni u misiju u Veliku Moravsku 60. godinama 9. stoljeća kako bi tamo ne širili kršćanstvo jer je tamo stanovništvo bilo pokršteno uglavnom, ali kako bi stvorili branu prodiranju njemačkog utjecaja u velikomoravsku knježevinu. I u tu svrhu su osmislili slavensku liturgiju i glagoljicu kao pismo kojim se bilježilo liturgijske tekstove, s vremenom se to proširilo i na područje dalmatinskih biskupija, pa onda i s vremenom i na samu Hrvatsku, dakle, izvan područja domatinskih biskupija. I to je bilo nešto što je papamo smetalo. Počelo im je smetati već u devetom stoljeću pomalo, pa i u desetome. Znamo, na Splitskim crkvenim saborima se pokušalo zapravo spriječiti širenje slavinskog bogoslužja, a onda to i u jedanestom stoljeću je i dalje problem. Utjecaj istočne crkve ili istočnih običaja u Hrvatskoj se manifestirao recimo i u to, me da su svećenici imali brade što je danas možda malo teško zamislivo, ali u to doba se to očito smatralo normalnim. I osim toga, ženili su se čak i biskupi. Dakle, znamo da je recimo jedan splitski nadbiskup u 11. stoljeću živio sa svojom ženom i djecom u nadbiskupskoj palači. To je bilo nešto što je bilo nespojivo sa reformskim nastojanjima crkve, rimske crkve. I misije koje se upučuju u Dalmaciju, imaju za cilj dakle suzbiti slavensko bogoslužje u mjeri u kojoj je to uopće moguće jer se očito već bilo jako proširilo i uhvatilo korijena i disciplinirati svečenstvo da se pridržava pravila Rimske crkve. Dakle, ne može biskup biti oženjen imati djecu, ne mogu ni svećenici biti oženjeni imati djecu, ne mogu puštati brade, moraju ih brijati. Dakle, pokušalo se u sklopu tog reformnog nastojanja kroz ove misije koje dolaze u Hrvatsku. Provesti zapravo objedinjavanje katoličke crkve na čitavom prostoru. Henrik IV. okrunjen je za kralja u Ahenu 1054. kada mu je bilo četiri godine. Njegov otac, car i kralje Henrik III. nastoje osigurati da sin za njegova života dobije krunu kako bi nasljeđivanje išlo što lakše. Ali Henrik III. umre 1056. u 39. godini života. U ime sina vladala je njegova majka carica Agnes koja je brzo napravila niz grešaka. Jedna od najvećih bila je da je Bavarsko vojvodstvo koje Henrik III. ostavio sinu dala saskom vojvodi otu i tako lišila sina važnog temelja moći i bogatstva. Sve je to dovelo do toga da je Henrika četvrto, kada mu je bilo 12 godina, oteo nadbiskup Kelna Ano, koji ga je na prevaru doveo na svoj brod i tamo zatočio. Mladi kralj pokušao je pobići skokom u rijeku, ali ga je iz rijeke izvadio Anov saveznik, grof Egbert od Brunsvika. Kralj je izrastao u neobrazovanog i prijekog čovjeka koji je bio na glasu po preljubništu, bančenju i kockanju. Satima su njegovi viši vazali čekali da ih on primi, dok se on kockao sa svojim društvom. Ipak, kralji njegovi ljudi nisu puštali Rim i Italiju iz ruku. S papom Aleksandrom sukobili su se u jednom od najvažnijih talijanskih gradova. Roger Collins piše. U Milanu napetosti su se pogoršale 1057. kada je jedna frakcija znana kao Patareni usvojila program crkvenih reformi kao način da se bore protiv vlasti nadbiskupa i višeg svećenstva. Bodili su ih svećenici i niži plemići, tražili su od puka da bojkotira bogoslužje onih svećenika koji su živjeli sa ženama ili se mislilo da su krivi za Simoniju. Stvorili su alternativnu crkvenu organizaciju. Nadbiskup je zatražio papinu potporu i poslani su legati, kako od Stjepana IX, tako i od Nikole II, koji su trebali saslušati obje strane i pokušati naći rješenje. Iako su reformisti imali simpatije za ideale Patarena, nisu mogli pristati na raskolu crkvi. Lateranski sabor od 1060. čvrsto je stao uz biskupa ali Aleksandar II. poslao je Patarenima papinu zastavu u znak svoje osobne potpore. U tim je sukobima spaljena i Milanska katedrala. Godine 1073. umre Aleksandar III. I za papu je konačno odebran čovjek koji je bio pokretačka snaga reformi Hildebrand on će uzeti ime Grgur VII. Dok su trajali ti sukobi s njemačkim kraljem, reformske pape pazile su što se događa i drugdje po Europi pa tako i u hrvatskom kraljevstvu. Tamo su u misiju poslale Majnarda, nekada opata u samostanu pompoza pored Ferare, kasnije i i kardinala. Prva misija bila mu je da 1060. na crkvenom saboru u Splitu provede odluke Lateranskog sabora. Jedna od njegovih misije u Hrvatskoj, kao da je izašla iz romana Umberta Eka, ime ruže. Naime, Majnard je trebao utvrditi je li hrvatski kralj Petar Krešimir IV. ubio svog brata. Dakle, o tome se zna samo da je Krešimir bio optužen da je ubio brata Gojslava. Dakle, sasvim sigurno je taj Gojslav postojao, jer taj park Krešimiri i Gojslav kao braća javlja se i prije, dakle to su očito bili, bila imena koja su se kao ime Stjepan ponavljala u toj lozi Krešimirovića, tamo iz prve polovice desetoga stoljeća e, i Petra Krešimir se trebao opravdati da je nevin na taj način da se 12 župana trebalo zakleti da je on doista nevin. Dakle, usprkos romanu Ime ruže, živimo u to doba u vremenu u kojem se u sudskim postupcima ne traže dokazi. Materialni, to je zapravo za ono vrijeme gotovo nemoguće. Stvari se rješavaju na razne druge načine. Mogu vas natjerati ako je brutalnije da primite užareno željezo, pa ako se ne opečete, onda ste nevini. Mogli su vas baciti u rijeku pa vidjeti li ćete isplivati ili ne. Postojali su i sudski dvoboji gdje niste se vi... Osobno trebali boriti, mogli ste delegirati nekoga, dakle, ko je gledao igre prijestolja, mogu je vidjeti jedan lijep primjer toga, pa onda one koji pobjedi, taj očito nevinjer rebog bog na njegovoj strani, a blaža varijanta je bilo da se nađe 12 svjedoka koji će se zakleti, ne možda da znaju sigurno da ta osoba nije počinila ono za što je kriva, nego da znaju da je to poštena osoba I da ne bi počinila takvo nedjelo. Naravno danas iz naše cinične perspektive možemo reći ha, kako ne bi kraj našo 12 ljudi koji će se zakliti da je on nevin i vjerojatno je to tako i funkcioniralo, ali ipak se moramo prisjetiti da su u ono vrijeme ljudi imali vjerojatno ipak nešto više straha od Božih kazni nego što imaju danas i da se ne bi možda baš tako olako zaklinjali na oltaru u crkvi u nekoga, ako nisu bili koliko toliko sigurni da je to istina. A možda je i njima bilo važno da zadovolje Kralja više nego Boga, pa su se tako našli i posvjedočili. Dakle, ne znamo je li Krešimir ubio Gojslava ili ga nije ubio. Vjerojatno, znate, kad jedan brat na prijestolju, suvladar, pogine, strada, premine nekako ipak je najvjerojatnije da je to obavio onaj drugi koji je ostao sam na prijestolju ne bi bilo ni prvi ni jedini puta to je bilo stotine takvih primjera kroz cijelu povijestu Kuća Plantagenet vladala je Engleskom od 1054. do 1485. Dala je 14 kraljeva, uključujući i one iz kadetskih kuća Lancaster i York. Plantageneti počinju brakom Jeffreya grofa od Anjoua s engleskom caricom Matildom, kćerkom engleskog kralja Henry'a I. Ime Plantagenet vjerojatno dolazi od žutilovke ili žutice, latinski genista, čiju je grančicu Jeffrey ili nosio zataknutu u svom šeširu ili ju je sadio po svoj kako bi dobio skrovišta za divljačku i lovio? U jednoj osobini Planta Geneta ovako piše Pedro Acroyd u prvom tomu svoje povijesti engleske, objavljenom pod naslovom Temelj. Kuća Planta Genet od Henrya II. do Richarda III. bila je ispunjena krvlju. U svojoj žeđi za moći članovi kuće okrenuli su se jedan protiv drugog. Kralj Ivan ubio je, ili je uzrokovo ubojstvo, svog nećaka Artura. Richard II. zbacio je svog strica, Thomasa od Glostera. Onda je Richard II. ubijen na zapovjed svog rođaka, Henrya Bulimbroka. Henry VI. ubijen je u Toweru na zapovjed svog rođaka, Edvarda IV. Edward IV. ubio je svog brata Clarenza, njegova dva sina ubio je pak njihov stric. Teško je zamisliti obitelj više uronjenu u krvoproliće i osvetu. Nisu se samo engleski vladari tako ustrajno borili među sobom. Branimir, hrvatski knez kojeg je papa Ivan VIII priznao zakonitim vladarom, a njegovu državu nezavisnom, došao je na prijestolje tako što je 879. ubio knjeza Zdeslava. Kneza Domagoja, koji je vladao od oko 864. do 876. Papa Ivan VIII opominje da pazi kako se obračunava sa suparnicima. Papa mu piše, ako uistinu saznaš, ne dao Bog, da ti neki rade o glavi, nemoj ih kazniti smrtnom kaznom, nego kaznom progonstva. Nečudi onda misija opata Majnarda, koje treba utvrditi što se događalo između braće Krešimira i Goislava. Dakle, uspio se Krešimir opravdati i papa mu je, kako tekst kaže, vratio krunu, što je zapravo vrlo zanimljivo jer je pitanje kakve ingerencije je papa imao nad Petrom Krešimirom. Mi znamo da je papa poslao njegovom nasljedniku Zvonimiru krunu, ali ne znamo ništa o tome da bi papa poslao i Petru Krešimiru krunu, pa onda polagao pravo na to da mu je oduzme. Ova istraga ipak pokazuje da je Papa imao nekakve ingerencije nad Krešimirom, što ona dakle ostavlja otvorenim pitanje kad su se ti odnosi između pape i Krešimira pretvorili u to da papa bude nadređen Krešimiru na neki način? Jer, kao što sam rekao, zapravo do tog vremena su hrvatski vladari priznavali suverenitet Bizantskih careva. Dakle, krunu im je mogao dati ili oduzeti bizanski car, ali ne papa. Znači, nešto se u vrijeme Petra Krešimira očito promijenilo, ali opet iz toga što je slijedilo, bismo... Zaključili da možda ta kruna kojom je Krešimir bio krunjen je ipak bila stara bizantska kruna koju je Bizant dodijelio Stjepanu I Držislavu tamo negdje 70. godina 10. stoljeća, a da je Zvonimir onda dobio novu krunu iz Rima kao što tekst te zakletve koju Zvonimir polaže zapravo bilježi. Godine 1063. u ime kralja Henrika, IV vojska Njemačkog kraljevstva, upala je u Ugarsku. Henriku je tada bilo manje od 13 godina. Njegov otac, moćni car Svetog rimskog carstva, Henrik III. osigurao mu je krunu Njemačkog kralja ali carska kruna i prava vlast nad zemljama kojima je on vladao još je bila daleko. Ali moćni plemići svetog rimskog carstva odlučili su napasti Ugarsku, jer je Solomon, sin Ugarskog kralja Andrije I, bio oženjen za Juditu, k čerku Henrika III., Ugarskom je tada vladao Bela I, Andrijin brat, i njemu nije padalo na pamet predati vlast Solomonu. Bela je poveo vojsku protiv napadača, ali na putu do bojišta poginuo je nesretnim slučajem. Iza njega ostalo su tri sina, Geza, Ladislav i Lambert, koji su pobjegli u Poljsku, a Solomon je postao ugarski kralj. Onda se krenuo miriti sa sinovima Bele I. Solomon je Gezi dao vojvodstvo, kojim je nekada vladao njegov otac. Solomon i Geza kratko su vrijeme bili u slozi. Čak su imali i zajedničke vojne pothvate. U Bečkoj ilustriranoj kronici dijelu iz 14. stoljeća piše Stoga je kralj Dalmacije Zolomer, koji bijaše Šurja gezin poslao poslanike kralju Salomonu i Vojvodi Gejzi i zamolio ih da mu oni osobno pomognu protiv njegovih neprijatelja, to jest karantanaca koji su zauzeli Vojvodinu Dalmaciju. Skupivši dakle vojsku, kralji Vojvoda odoše u Dalmaciju i oduzetu mu ponovno nesebično povratiše. Kralju je i Vojvodi dao kraljevske darove i skupocjenu odjeću i mnogo zlata i srebra. zolomerje Zvonimir koji se u Bečkoj ilustriranoj kronici naziva Kraljem Dalmacije. Zvonimir je bio oženjen Gezinom sestrom Jelenom i trebao je pomoć kako bi preoteo nešto što se nazivalo Vojvodina Dalmacija ili Dalmatinska marka. A nju je pak od hrvatskog vladara oteo karantanac ili istarsko-krajnski grof Ulrik I, jedan od plemića koji su branili granice svetog rimskog carstva kojim je nekada vladao car Henrik III, a njegov sin Henrik IV. nastoje u tom carstvu za dobiti vlast i moć ravnu svom ocu. Pored reformskog papinstva interes za hrvatsko krajevstvo pokazivale su i susjedne sile, Ugarska i sveto-rimsko carstvo. Kolori profesor dr. Neven Budak. Mi ne znamo točno koji teritorije ta Marka Dalmatinska obuhvaćala, riječ Marka označava pogranično područje. Dakle, ovdje je riječ o pograničnom području između Svetog Rimskog carstva i Hrvatskog kraljevstva. Prema opisu koji donosi Konstantin Porfirogenetu da je administrando imperio sredinom desetoga stoljeća, granice Hrvatske su prelazile učku. Ne kaže točno koliko su prelazile, gdje su bile. Ja bih se usudio predložiti, iako sad za to nema nekakvih čvrstih dokaza, da je granica Hrvatske s one strane Učke vjerojatno bila na Čepičkom jezeru. Danas to Čepičko jezero više ne postoji, sušeno je prije drugog svjetskog rata. Danas je to prostrana livada, ali sve do tada je to bilo jezero koje doduše nije bilo osobito duboko, ali ipak je bilo jezero, dakle neka brana i na obroncima učke su se nalazile neke utvrde za koje ne znamo iz kojeg su vremena, ali eto, Predlažem nekim budućim istraživačima, arheolozima možda da porazmisle o tome nije li upravo tamo bila ta granica koja je onda išla do plomina, plomin još bio u sastavu Hrvatskog kraljevstva. Dakle, taj dio Hrvatska više nema u 11. odnosno ne znamo točno kad ga je izgubila, ali pretpostavljamo da ga je izgubila u vrijeme baš kada je Ulrik II. stvorio tu Marku Dalmatinsku, kada je dakle, oduzao Hrvatskoj taj teritorij, ali ne samo taj, nego vjerojatno i jedan dio nekadašnje Dalmacije sa kvarmarskim otocima možda i dijelom Hrvatskog primorja, odnosno područjem koje se i u Hrvatskoj nazivalo krajina. Dakle, ponovno pogranično područje. Kako je bilo moguće da jedan grof otme Hrvatskoj takav teritorij? Kada pogledamo na kartu zemalja onog vremena, onda ćemo vidjeti, recimo usporedimo li Ugarsko kraljevstvo sa Hrvatskim kraljevstvom, vidjet ćemo da to Hrvatsko kraljevstvo zapravo nije bitno veće od jedne Ugarske županije. Dakle, davno su prošla vremena kada je Hrvatska bila vojna, sila, kakvu Doduše, pretjerujući opisuje Konstantin Profirogenet s podacima koji se možda odnose čak na deveto stoljeće, ali ako ne, onda recimo na prvu polovicu desetoga stoljeća. Dakle, očito takve vojne sile u Hrvatskoj više nema u to doba. I jedan Mark Grof koji upravlja Istrom, ali ima i druga područja, očito može skupiti dovoljno veliku vojsku da ugrozi Hrvatsku. A da Hrvatska nije vojna sila kako je nekad bila, vidi se i stoga što zapravo Hrvati ne uspijevaju sami vratiti to izgubljeno područje nego traže pomoć ugarskih vladara. Koliko znamo iz izvora odnosi papa i hrvatskih vladara znali su biti živopisni. U dijelu Život lava devetog, reformskog pape, koji je bio na svetoj stolici od 1049. do 1054. piše da je kralj dalmatinaca papi u znak divljanja poklonio papagaja. Koji je to hrvatski vladar bio nije posve jasno. Možda je to bio Stjepan II. Priča o papagaju ukazuje na dobre odnose pape i hrvatskog vladara. 20 godina kasnije od te priče sa papagajem za papo je izabran Grgur VII. On se nije zadovoljio poklonima egzotičnih ptica. U Hrvatskoj je poslao tri misije. Upravo je 1074. siponski nadbiskup Gerard posjetio Dubrovnik i Split gdje je održao sabor na kojemu je obnovljena ninska nadbiskupija. Pet godina kasnije kardinal Ivan održao je sabor u Ninu kako bi naglasio važnost te biskupije koja je bila u jezgri Hrvatskog kraljevstva. Između te dvije emisije, Gregor VII. u Hrvatsko kraljevstvo poslao je opata Gebizona i biskupa Fulkoina. Cilj te emisije bilo je jačanje političkih veza. Za vrijeme tog posjeta, Gebizon je Dmitra ili Demetrija Zvonimira okrunio za kralja. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Vramer. Emisiju snimio Miroslav Šep. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.